No, še enkrat pozdravljeni. Um, sta se filma Strupi in dva vodika, en kisik, uh, uvajata uh, današnjo diskusijo na temo uh, v bistvu okolje varstva oziroma uh, vseh oblik skrbi za okolje um, s podarkom, pa vsega na vodi kot nekak tematski rdeči niti današnje diskusije. Tudi um, z nami so gosti Aljoša Petek iz uh, Pica, um, Tilen, um, Zdruštva za opazovanje ptic in tudi nekak sopotnik Balkanske inicijative za zaščito rek, Balkan River Defense in Boška, pač preznik. preznik. No, ja, iz... ja, ja. Inicijativa mesni, mesni zbor. Torej, um, vsi povezani z organizacijami, ali pa aktivni, ali pa inaktivni gibanji za zaščito okolja. Um, sledi še film Nepoškodovane, ki predstavlja um, akcijo Balkan River Defense in naj odpremo pač to današnjo temo prav z najbolj aktualno problematiko z tega področja, torej hidroelektrarne, konkretno gre za hidroelektrarne mokrice in protikoronsko zakonodajo, ki spremenja ureditve na področju okoljevarstva in gradnje in tovrstnih posegov. Mogoče bi dala na začetku haljoši besedo, da predstavi mogoče pravno problematiko, tudi kje je zdaj trenutno ta zakonodaja oziroma prožba na postavno sodišče oziroma pogoda podana. Um, tukaj pa še razkožilo, da si več govorili o teh delih. hvala za besedo, hvala za povabilo. Um, mogoče ste v medijih, da smo v bistvu uspeli z za ustavitvijo izvajanja členov um, paketa zakonodajnega ki je v bistvu spreminjal veljavna pravila s področja um, In to sicer na način, da bi investitovi lahko brez pravnomočnega dovoljenja, se pravi, prednima spoduščuje sploh možnost, da preveri zakonitost pridobitve tega gradbenega dovoljenja zvedika predvsem pred svojo vplivo na okolje, se pravi, na, pač naše zdravje, in nekakolost našega bivanja, na našo pravico do zdravega življenjskega okolja, Ta protikoronski paket je predvideval, da bi investitelji lahko v bistvu začeli graditi, prejem se ta presvoja sploh preveril, ali je bila ustrezno upraveno. Prav tako je ta protikoronski paket prinesel eno veliko spremenbo v smislu vključevanja civilne družbe v postopke načrtovanja teh velikih infrastrukturnih projektov. To je še posebej v praksi sporno zato, ker veste nevladne organizacije statusom delovanja v javnem interesu recimo morajo dobiti iz katere tudi jaz prihajam mi smo na področju varstva okolja mi moramo pridobiti prvo po zakonu nevladnih organizacijah status, da smo sploh nevladna organizacija se pravi, moramo biti nepridobitni neprofitni potem je pa še precejni pogojo, potem naslednji pogoj je, da seveda ti pridobiš status delovanja v interesu na področju varstvo, okolja, ohranjene narave, različna področja. So, ne, z z načeljom z vseh področji družbe ni se da ta status pridobiti. In um, ta status v bistvu je že določen neke nove strože pogoje, ki so nadgradili tist nevladna organizacija, ne pogoje, da si sploh nevladna organizacija. In potem je prišel še ta protikoronski, kako bi rekel, paket, v katerem so pa zelo, zelo načrtno preverili točno, kakšno količino, recimo, članov imajo društva, nevladne organizacije, kakšno število zaposlenih imajo zavod in tako naprej. In so odločili glih tisto ena številka čez oziroma tistih nekaj številk čes, često, kar obstoječi nevladniki v bistvu imajo. Na ta način bi izključili večino, kako bi temu rekel, ljudi, ki se res aktivno in pogosto tudi kompetentno ukvarjajo s temi zadevami in preverjajo, kakšne prijube imajo infrastrukturni projekti v bistvu na okolje in seveda še na Marsike drugega. In uh, ta protikoronski zakon je predvideval popolno izključitev oziroma, mislim, da nas je bilo na koncu šest ali sedem organizacij, ki bi še lahko v teh postopkih, ki omogočajo velike infrastrukturne projekte oziroma pridobitve gradbenega dovoljenja sodelovali. Um, ostalno sodišče je zdaj, to, to sta teglavna pa podar, kaj so še malinkosti, ki je mogoče preizvezati s kolikih Na um, Lahko kasneje Tako, zprali. tako ampak um, zdaj je vstavno sodišče zadržalo, te dve konkretno zelo pomembni zadevi in pa ostale odločbe, ki smo jih izpodbijali in um, to dodeločene mere tudi nakazuje, da je možnost, da bodo na koncu, se pravi, to je sklep za časno zadržanje, ta zgodba ni zaključena niti ni približno, Čeprav naj bi apsolutno prednostno se torej ali bo stvar še trajala. Pri zadnji apsolutno prednostni zadevi, ki smo jo vstavili na do bil in volkov, je bila zadeva eno leto, apsolutno prednostno obravnavana. Tako da tudi zdaj v tem to zelo trajalo, so pa te pač doložbe zadržane in to je v tem trenutku dovolj. Pa upamo na pozitivno vključitev, predvsem z vidika tega, da kadar ustavno sodišče res sprejme za časno zdržanje določenih izpodbijanih določb kot potencialno protiv potencijalno protivstavnih, protiv potem na koncu zna odločiti uprit, ne pritožnikom oziroma pobodnikom. Tako da, kar se tega tiče to, mogoče za enkrat, pa potem, kako se pogovarjajo, ta več. Ja, mogoče podaši krtilenu. Um. Pa po, pogled iz reke neposredno, torej, peč, kako se vidi vpliv hidroelektrarni na rekek skozi tvoje dojivljenje, na kak način se recimo ta inicijativa vključuje v okoljevarstveno debato? Um, ja, v bistvu prvo po moje, kar je dobro, da poče povem, ko si um, vprašala, torej kako se z reke to, to vidi, Um, pač že sama hidroelektralne in pridobivanje električne energije s pomočjo hidroelektralne se dost krat smatra, oziroma ne samo, da se smatra, je, je pač pred, kot stranjostni način pridobivanja energije, ne? Um, kar pa je v realnosti daleč od teg. Uh, že prvi sam poseg v okolje je, je, je hut, ne? torej že samo postavitev jezu je na reko v bistvu uniči celoten ekosistem dolvodno in gorvodno od jezune, torej enostavno eno veliko jezero, ki v bistvu spremeni ta del reke, to ima nima posledice samo točno na reko, rečni ekosistem, ampak seveda tudi na širšo okolico, na podstalnico in posledično seveda tudi na koncu na ljudi. zato je pač ta definicija trajnostne energije, večine energije po mojem ponovoma mimno, torej to ni trajnostna energija. Ne. Res je, da voda teče čez, čez generatorje in takla verjetno še dolgo, dolgo, dolgo. Ampak seveda, organizmi, ki torej od rib do ptic, do seveda potem tudi drugih od okoljskih vplivov, ki jih imajo, pa seveda so daleč od tega, da bi lahko rekli več pač trajnost. Ne. In zakaj v bistvu, če še potem ljudi vključimo? Najbolj no? uh, pomembno tukaj je, da ste vključili ste lokalne ljudi, ki so pač prizadeti direktno pod vpliva hidroelektralne. Uh, in to je v bistvu tudi uh, na nek način pobuda uh, in inicijativa, ki jo je Barkani in Diffens, ki jo pač pelje naprej. Da v ta bistvu ni na nek način samo delo, seveda. Da, da nekaj profesionalnega kadra naravarstvenikov, je to nekaj, kar so v bistvu ljudje. Ne. Torej, ljudje, ki jim je mar za naravo uh, in ki vidijo tače probleme bolj pro sebe in si želijo uh, boljšo prihodnost in reke, so na nek način uh, ravno neko vodilo oziroma neka živa, ki povezuje mnoge ljudi uh, ki se v, bistvu v nekajčin proti vlako poemotijo z rekord uh, in varstvom narave. In v bistvu to je to, kar Park and Rivers Defense uh, počne, v nekajčin zdržuje ljudi, ki jim je več pač šimara za naravo v boju proti v nekaj pohlepu in kapitalu. Ne. Um, no, sem jaz v nekaj tu ustavo bomo še kako zakaj in bi lahko rekli kasneje, to. To pa, kar predlagam naprej, Uruška predstaviš, mogoče delovanje inicijative v mestu, ki je v bistvu določeno skozi reko, polno je Mogoče en moment, ko smo ga imeli med okrepi koronskimi, ko je v bistvu življenje gospodarstva ostavlo in smo lahko živo gledali, kak se je konkretno drava, recimo, spremenila Na kak način bistvu, inicijativa deluje znotraj teh nekih razmer, ne, ne mislim za proti koronski eh, zakonodaj ali pa pač v nekih situacij konkretno z virusom, ampak eh, vsakodnevno eh, na lokalni ravni ali kako se povezuje eh, v neki večji sklop delovan. Ja. Se bom mogoče osredotočila bolj na te aktivnosti samorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ki jih inicijativa Mestni zbor v bistvu podpira, ki so vezane na okolje, pa si vsi ostali doprometeti. <laughs> Se pravi, ja, z, torej iniciativa Mestni zbor je tista, ki nekako podpira in pomaga organizirati zbore samorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru od leta 2013. Uh, teh zborov je 10 oziroma 11 in se praviloma srečujejo dvakrat na mesec uh, in uh, že od samega začetka je ena izmed ključnih tem uh, pa po področji, ki so se vedno znova in ki se še zmeraj znova odpirajo preč tekom epidemije oziroma preč teh izrednih situacij zbori seveda niso potekali, ker je vsena populacija pretežna starejša. No področje varovanja okolja um, in pa nekega prizadevanja za širjenje širenje zajenih površini izredno zredno pomembno. In se da je tudi ta točka, kjer so ljudje nekako najbolj občutljivi in tudi najbolj reagirajo, ko um, se jih izloči iz tega odločanja ali pa so odločanja o nekih posegih v mestu, ki vljuboko um, prizadejajo ravnozredne povešine oziroma drevesa. Um, tako da pač ja, boj za na nito pa na novo, novo poč opozarjanje na to, da je v mestu premalo dreves, da se jih ne zdržuje, um, opozarjanje na to, da je preveč parkirnih prostorov, da je v zrak, da je hrup, je ena izmed ključnih nekih uh, problemov ali pa nevradičnih toč, ki se na zborih pojavljajo in se seveda nagovarjajo oziroma rešujejo na različne načine, bodi si skozi Um, strajne dopise občina, ali pa občini ali pa ministrstvom uh, različnim, uh, bodi si skozi, ne vem, kakaj, akcije civilne pokorščine oziroma poskusov uh, le teh. Um, mogoče je treba tudi upozoriti, da so ljudje zelo občutljivi um, na to, da se sosedske v Marivoru spreminjajo že skoraj vse v nekaj pol industrijske cone. Ne, pa tukaj ne govorimo samo o teznem, ki je pač dansko sosejska, ki ima največ nekih obratov v industrijskih in se tam pojavljajo je znova tudi pač vse več avtohiš in nekih dejavnosti, ki zagotovo niso ne v okolju, ne naravi, ne prebivalcem. Se tudi druge soseske razen si voda drugega centra mesta, spreminjajo v, v neke polindustrializirane oziroma v sosejske, kjer je pač dovoljeno v sredi nas, naselja, med hišami eh, pač imeti podjetje, ki proizvaja eh, strupene eh, tekočine ali pa je, ki se ukvarja z prevozništvom in so kam parkirani in vozijo v teh oskih in tako dalje. In pač, niko, pač nič nikomu ni, ne? oziroma se tudi, ko se opozarja, naša občina načeloma odgovarja. Um, en taki primer je bil tudi na tezno, ko so sedaj posekali en gozdiček in so na lokaciji eh, potem eh, naredili novo poligon za vadbo, za varno vožnjo, oziroma za čred, je občina pač o tega dogovorila v takem samorganiziranjem skupnost je zelo dolg dopis poslala občin, na katerega je občina pač govorila, eh, da pač avtošole Mariborske eh, niso komercialne, oziroma ne morejo tekmovati, niso konkurenčne ostalim avtošolnom iz drugih eh, občin, zaradi tega, ker nima pač tega poligona. Ta poligon je pozdravljen hiš. In te stanovanski hiše ne samo, da imajo ta poligon, imajo tudi sorobino, pač dve, dve velike območje z odlaganjem odpadkov imajo, so po avtocesti, ne, po industrijski conji, pač nekogobalna središča središče, zdravljen in takd. Teda, tukaj nekje smo ne, v Mariboru. Um, Tadej, to je nekaj stalna tema, prebivalci so zelo občutljivi na to, nekaj glede, mislim, včasih je, pač ta neka želja, pa izhaj, iz nekaj želja, ali pa nekaj izhaja iz nekih zelo osebičnih morda razlogov, ampak vseeno je ta občutljiva zelo, zelo prisotna, seveda pa pač imamo potem neke inicijative, ki izhaja iz zborov, ki pa prehaja to neposredno ogoroženost, ali pa neposredno um, um, na lasni koži občutene neke um, slabe ukrepe. Dručka sama inicijativa mislim, zbor pa je uh, pred nekaj meseci začela z eno uh, pobudo oziroma se, je, nekako smo zavedli, da uh, država ne bo naša lič naredila na področju podnebne krize oziroma, da to, kar dela, je daleč od tega, kar bi bilo nujno potrebno. Mi smo se nekako odločili, da bomo uh, poskušali napisati alternativni dokument uh, nacionalnem energetskom in podnebnemu načrtu. Um, no, se tukaj smo se povezali hrje hitro razgivanje mladih za podnevno pravičnost um, in zdaj poskušamo pač alternativni ta dokument, ki pa bi posegel v neke strukturne, um, konkretne strukturne, um, ne bi naredil konkretne strukturne preoprate na različnih področjih. No, to bodo repredno dolgotroben proces. Zelo veliko dela je, poskušamo čim več strokovnjakov, sposobno z njih odročiti, privafiti in z njimi delati, ampak se nam zdi, no, da je to nekaj, kar je zelo, zelo pomembno in petrebno. Kaj, mogoče naprej? Ker namreč moje vprašanje naslednje je, kako se lokalna pa nacionalna zakonodaja pri tem stikata, kak kje so luknje, kako jih uskladiti, poenotiti, ker na zadnje pač, če imamo neko lokalno, eh, recimo, celico, kjer je degenerirana cona, se s tem ne reši problem. Ja, zdaj, um, jaz sem pač pravnik, ne, z varstva okolja, vremenja prostora. Uh, to sta temi, ki sta neposredno povezani. Se pravi, kakorkoli umeščaš v prostor, posegaš to, oziroma v In um, tega se v praksi neopošteva na tak način. Se pravi, imamo recimo tudi, zelo zelo sistemski oziroma nelokalen, ampak ministrstvo za okolje in prostor. Ne? In to sta, to je ministrstvo, ki je smiselno povezano, če rečemo um, teoretično, ampak v praksi te, te dve področji deluje ta izjemno uločeno eno, eno področje od drugega. In uh, kako se to potem izkaže v praksi, tako da se pač strokovnjaki iz področja nekega v prostor um, sploh ne ukvarjajo z posledicami, ki bodo imele pač nove stavbe, zgradbe, karkoli. Pa so to stanovanski objekti ali so to industrijski objekti, um, industrijske cone in uh, kak, Kakšne posledice bo za to imelo v nekem, nekem prostoru. Ne? In zdaj... Takšen je problem. Občine seveda, če gdemo za strogo pravno, imajo omejene možnosti, kako regulirati um, določene stvari, sploh, ko gre za velike pač, projekte, ki imajo daleč največji vpliv tudi na naše zdravje. Zdaj, um, en, en, en tak primer je recimo um, Anhovo. Ne? Boče, mislim, da vsi tukaj poznamo primer Anhovega pred se že, kako bi temu rekel, lokalna skupnost lahko upera pač na vse možne načine, ki jih premore, ampak končnega efekta na koncu ni, ali pa je zelo mejhan, ali pa se recimo zdaj spet načrtuje, da bi se tam začelo z odseživljanjem odpadkov in tako naprej. Tako da nočem biti pesimističen, ampak jaz tudi v življenju pač počnem to na način, in se mi zdi, da je smisel da preko nekih um, lokalnih inicijativ, ne, se prav, da se lokalne skupnosti res družijo, aktivirajo v smislu tega um, medijskega pritiska, tega človeškega, človeškega elementa res, da se potem to uh, nekako pre, pre, pre, prelije v tisto strokovno delo, ne, jaz da to pač res kot, kot pravnik govorim, da se najde nekoga, ki potem podpre take lokalne skupnosti, take organizacije za znanje, za vsebino, da se lahko v bistvu ne samo prizadevajo ena neena, pa da se pogovarjajo z uradniki, pa da se vsak dan bockate gor, dolne, se pogovarjate s temi ljudmi, takšnimi drugašnimi, ampak da dejansko stopite na prst um, z določenimi sredstvi, ki so pač na voljo. Zdaj, tudi, če sem še bolj, um, kako bi temu rekel, realen, pa nočem biti, res pesimističen, velik tega na zelo majhnih ravnih se konča pri civilnih postopkih, če čisto pravno gledamo, ne, da nekdo enostavno postavi zdraven um, stanovanskega naselja, recimo tem obroka, postavi neko žago, recimo temu, ali pa nekaj drugega. Pa je to hrup, ali so to emisije v zrak, v, v kamabolji. Um, In edini način, kako se tega v bistvu tam lokalno lotiš, je ne, ali občina zdaj sprejme neke tiste minimalne standarde, ki jih lahko, da se pač to mora omakati določena količina metrov in tako naprej, ali pa, da se ti greš na civilno sodišče pač konec koncev tožiti, dokler nekaj ena strana ne zmaga. To, to je taka tista zelo lokalna stvar. Razen, če si sposoben preko te lokalne pač organiziranosti se res povezati in to sprožiti na način, da nekako medijska se izpostavimo. Tako tem zdaj jaz, kot Uh, kot Bic, uh, na bom preveč govoril. Uh, tista druga metoda je pa, je enostavno v vse te lokalne skupnosti reširiš toko brezplačnega znanja, ne? Kar, kar se tudi recimo jaz trudim uh, pri nas. Uh, mi imamo tudi recimo Zereno svetovaljnico, ki je brezplačna pravna svetovalnica, v bistvu za vse težave z področja, uh, pravne težave z področja okolja, varstva upranjene narave in rejenja prostora kjer mi ne, mi ne rešujemo problemov, ampak tist prvi korak, kako stopiti naprej na način, da res stopaš človeku na prste, oziroma državi, oziroma instituciji, oziroma lokalni samopravi, da povemo kako. In Potem je to recimo, še en element, ki dodaja tistim um, prizadevanjem, bom rekel, tradicionalno inicijativam na tako naprej, da potem dosežejo nek tisti svoj cilj. Tako da to je, kar se tiče lokalnega. Jaz pa zdaj zelo močno, kot, um, kot pic moram reči, da mi se vedevamo stvari na sistemski ravni. Kar pomeni, da zelo um, poleg upoštevanja tega bottom-up-a, v smislu, da sploh veš, kakšni problemi so v prostoru, ker kot pravnik si vpisani izolirano, ne možeš pa šte stvari slišati od drugih. Ampak zelo močno tudi jaz, verjamem, da brez doročenega sodelovanja med tem od spodaj na vzgori in vzgor na vzgor vzgor vzgor z nekimi dobrimi sistemskimi in ukrepi, da zelo težko se pač premakne naprej. In politična volja je, je pač ena stvar, ki jo je treba pri vsem tem upoštevati, sploh recimo, v, v tem obdobju. Ampak to pa ne pomeni, da ne bo prišlo drugo obdobje, no? vsaj kar se mene osebno tiče, v katerem bo spet mogoče pač z tem sodelovanjem od spodaj na vzgori in od na vzdolj. Vsečne pripričine v družbi. In, um, pri tem, seveda, je tisto, um, kako bi temu rekel, širjenje znanja, tudi izkušenj med inicijativami po razno raznih mestih, krajih, po recimo tam, ker imajo ekološko res degradirana Je izjemno pomembno, da je neka skupna platforma, da je neko skupno širjenje znanja in da ti ljudje pač potem ukrepajo oziroma ukrepate, kakorkoli, z nekim tistim znanjem, ki ga je treba pridobivati leta in leta, konec koncu, ampak se z tistim deljenjem znanja presežuje in je potem uh, verjetnost uspeha, bistveno, više. Tako, okvirjeno. Ok. Tila in tila, mogoče predstaviš tudi to mednarodno povezovanje, ker recimo Balkan River Defense presega državne meje, torej aktivizem čez državne meje. <laughs> uh, ja, seveda, se je tudi Da povdarjam še predtem, seveda pač tudi varstvo narave samo po sebi, seveda pač presega vse meje umetne, seveda pač... In tudi reke tečejo, seveda se ne končajo v Sloveniji, ki tečejo naprej. In tako je tudi, tudi Balkan River defense v bistvu nastal na ta način, ne? torej vrvanja rek na celotnem Balkanu. To pove, Rok sicer daleč naj, najboljše, kako je skupaj prišel do te ideje. Eh, bom tudi priporočam ogled v kakšnega posledka eh, na YouTube, kjer Rok predstavi predvsem Dead Dog eh, X v Ljublani, če si kdaj pogledate, govor je fenomenalen eh, komični vodek tem obremeni. Eh, ampak seveda pač ta ideja je v bistvu preko Roka prišla ravno, ko je bistvu Rok spoznal, koliko je teh planiranih jezov na Balkanu, v bistvu. Ne. Torej, to je ena taka stvar, ko je v bistvu doben sploh ne vedeti, doben sploh ne, ne misli, ampak v bistvu je v 2700 jezov planiranih samo v na Balkanskem polotoku, na rekah, kar pomeni, da bi se v bistvu uničilo še tiste zadnje neokrnjene reke evropske sploh, ki jih imamo. Ne. Torej, v bistvu, če pogledamo recimo Evropo, recimo Zahodno Evropo, sploh ne najdemo več v bistvu reke, ki na nekaj čim ne bi bila za iz ena. Ali z elektarno, ali z protivoglavnim jezom, nasipom bilo kako, torej bi so teh naravnjih rekov več sploh ni. V nekaj načeloma v tej vzhodni Evropi, recimo na Balkanu, pa še tukaj tam najdemo kakšno reko, ki pa v bistvu res teče celotno svojo pot, v bistvu neokrneno. Ne? Torej takšna kot je vedno uh, bila. Uh, in seveda, cilj Barkan River Defence Defense bil seveda na nek način ustaviti čim več teh projektov na celotnem Balkanu, torej da se nekdere izmed teh rek pač ostanejo takšne poco. Uh, v veliki meri pa seveda pač tudi na nek način se pač to javnost in pa v bistvu ozavestiti sploh tem problemu. Se o tem v bistvu pred tem doben sploh ni govoril. Uh, se spoh javno tega sploh ni vedela, kakšen je problem. Tudi malo se je govorilo sploh o tem, kar sem že prej povedal, nejo, tem ranjenost in energiji in rečenjim. Uh, z tega stališča je pač seveda zelo pomembno. Uh, na, na to gleda seveda mednarodno. Ko sem že prej rekel, rekel tečejo čez čez zmeje uh, in v bistvu bolj kot ne bilo kakšen jes na reki ima vpliv tudi seveda naprej. Ne. Torej, ne samo na istem delu, kjer je jaz je En tak primer, ko ga nam domač in znam, in v bistvu izhvalja tudi iz mojega dela, torej tudi v sklopu dobsa in prečevanja ptic, se ukvarjam pred večinoma zrečni ekosistemi. Hidrojega nabrežnice, ki je bila zgrajena zadnja na, na Savi, trenutno je seveda ni, ni zelo daleč od raške meje, Ampak en pluk, ki se pojavla, od kar je bila zgrajena. Trenovatna čigrana vrsta ptice, ki je gnezdi na rečnih pridiščih, se pojavi zelo nisko nad vodno površino. No ta vrsta ptice je recimo gnezla pri Zagrebu, Iz Zagreba na reki Savi. Redno več let zapored do izgradnje Hrbrežice. Od takrat dalje je več tam negnezni, ne, recimo in je to še vedno še vedno 40-50 km od kaj brežice, uh, kaj se dogaja, pač na brežica spušča vodo skozi jezd uh, in ga seveda ne upošteva normalne rečne dinamike v tistem letnem času. Ne. Uh, takrat niso začilne poplave za ta čas, oziroma so redke, naravne poplave. Uh, ko pač pridejo te večje, uh, malo više vode ali pa, pa zaradi potrebe, ki neke proizvodne energije, seveda pač vodo čez jaz spuščajo, popolnoma prilagodijo seveda pač ekonomskim uh, razmeram. In uh, v bistvu, dol po reki ustvarjajo v bistvu nekaj način umetne poplavne valove. Torej reka začela nihati, torej vsak dan, večkrat na dan, po metr, dva, se gladi na reke spušča, kar je seveda ne naravno in vsa ta prodišča, kjer ta vrsta gnezdi poplavljena. Um, torej, imamo eno odcek reke, Na katero ima v bistvu samo ena hektarna v bistvu zelo velik vpliv. Um, torej zato je tudi zelo pomembno, da se v bistvu te reke, da ostanejo na nek način neokrnjene, stovoljšče celega toka. In, to je en taki bi primer, zakaj je tudi pomembno, da je to delovanje sveda, mednarodno, torej meddržavno. Ne. Torej, Kaj je hektarna v Sloveniji vplivala na Krvaška. Uška, na kakšen način pa se eh, ta ideja o alternativnem podnirnem načrtu povezuje z globalnimi nekimi idejami, koliko se lahko pa po drugi strani konkretizira? Mislim, ja, vse eh, načinom bi ne, problematiko podnirne krize, tako se mora moralo reševati po eni strani ne, ne. na globalni ravni, in po strani eh, raziskave kažejo, da so mesta tista, ki lahko imajo največjih vpliv tudi na nacionalno zakonodajo, se pa navadi na nekih manjših um, um, um, urbanih, uh, se pravi, centrih se najbolj čutijo uh, podnebne spremembe, zato so tudi pri nas lahko hitre uh, zaznati. Uh, zdaj uh, konkretno se, se zdaj kaže neke vrste, mislim pač to povezamo, mislim, ne temo no? pa <laughs> nekaj dobre prakse iz tojine, bodi si naravnje držav, bodi si naravni pač različnih študi, ki obstajajo na posameznih potročjih, se pravi kmetijstva, energetike, prometa in podobno. Uh, pa uh, tudi pač malo, uh, tako pa sem Žela, da se poskušamo povizovati s in strokovnjakih, zato sem sicer si slovenski, ampak nekateri živijo v tojini in tudi nam lahko posreduje tudi kakšne konkretne še informacije, ki se dogajajo v drugih državah, nekaj zelo dobre prakse. Teda zdaj, kaj bi rekla to, Imamo še kakov? Vprašamo, <laughs> ne so. Je to to? Kaj prej še Ja, ne, vprašaj, se jim zdi, da se kopišemo skupaj, če, malo, če sem kaj izpustila. Dr Dr pa če že kaj leta po svetu se je ena najbolj ambiciozna delovna Drže pa zdaj to ena taka mini akcija, ki je tudi, za ne nekega izrednega učinka, ampak se nam zdi taki, taki neposreden primer, pa lahko ima zelo vpliv na lokalno skupnost z vidika uspežno, tisno, tisno, kako bo uspela ta akcija, ampak lahko ima zelo neki taki moment simpatičnosti. Naprimer um, smo se na en razpis in šteta za politike prostora, um, ki je prozel ki je v kontekstu mreža, ja, ki, je, ki je partner v mreži za prostor <laughs> in smo prijavljen projekt tega Tiny Forest, majhnega gozdička po metodi sajanja enega japonskega strokonjaka, kjer je Mijapakija, kjer se ponavadi v urbanih središčih, ponavadi na nekih degradiranih področjih, ob avtocestah ali nekaj, ki so industrijske cone, se z avtohtonimi rastlinami, ki niso samo drevesa, ampak tudi grmovnice, druge rastline, na zelo majhni površini in zelo, zelo, zelo, zelo na postu posodijo približno dve leti stare sedike avtohtonih vrst, ki potem zelo, zelo hitro rastejo, ker med sabo tekmujo in imajo zelo, zelo velik vpliv na so kr, ne, v kontekstu, kako velike so in kar velik ponor v uh, oblikov ki lahko služijo kot zaščita pred hrupom in podobno. No, to moramo izvaziti do 30. novembra. <gled> Tukaj ne, nekako spet ne ratunamo. Najbolj na mestno občino Maribor, da bi bila tista, ki bi rekla, aha, ok, se nam zdi ful dobra ideja, dajmo, da vam bomo dali pač to zemišče naše v uporabju, druga je bomo štartani na kakšnih zemišča, ki so vlasti kakšnih ministrstev ali pa kaj podobnega. Smo bi imeli zelo dobro idejo, da bi lahko z eno novo tlakovanjem uh, trgu. <gled> Da smemo ne, ne, ne, bom medla, ampak, <reč> ne, da <reč> <reč> ampak da ne, da ne, da ne, da ne, da ne, da ne, ne, da ne, da ne, da da so res velik ponor olikovega dioksida, kar je v mesti zlobomilno. Mogoče še kakšno vprašanje ali komentar? No, mogoče še nadaljujemo. Aljoša, se ti zdi v teh posameznih primerih pač je mogoče neka specifika, na kak način se lahko sooča država z Pobudami, oziroma z nekimi stališči, ki jih okoljevarstvene organizacije predstavljajo. Je to nekaj, je možno povezati, na kaj se odziva država pri teh govorih. A staj, čist, čist jaz, na kakšen način? Ne? Če recimo samo pravne postopke gledamo, ne? Torej, kjer se pravni postopki sploh sprožijo ne? v nekih okoljevalstvenih vprašanjih, ali so določeni primeri, ali pa če se iz njih lahko neka praksa države um, razloži ali pa prepoznano, ali pa prebere. Ja, zdaj iščemo nekaj dobre ne? primer. Ne? Ja, seveda okolje, dobre. Ja, zdaj, um, uh -huh. Jaz bi mogoče začel pri slabih primerjih, vse en, um, zato, da razumemo, um, za kaj je sploh problem. Ne? Um, ko imaš ti pač določeno politično voljo, ki je pač do določene mere tudi um, neodvisna zdaj od zdaj opredeljenosti, kakršnakoli politično leve, desne, ampak je dominanten res kapital oziroma kapitalski interes. Potem se bo um, recimo temu obstoječa um, bila dna poopcija potrudila na vse možne načine, ki se lahko v obstoječem pač, sistemu, pravnem sistemu, um, da bo izvedla določen projekt, ne, kar je, pač, ne te, recimo, Magnum. Vse veste, kako je pre-Magnum šlo, to je bil sprejet, recimo, kar se tiče, kako bi temu rekel, pravnika, pa kres pravnika. Ne? Gre za popolnoma klasično izigranje pač pravnih pravil, ki že obstajajo, ki veljajo, kako mora objekt biti vnaščeno posti, kakšne vlastnosti mora imeti tako naprej. In ta zaobit je v bistvu um, strogo v smislu, da ti spremeš se pravi nov, usporedni uh, pravni akt, uh, s katerim v bistvu povoziš vse ostale pravila, ki so, zato, samo zato, ker je zakon in se pravi je na istem nivoju, kot ostali zakoni, ki določajo pravila, na ta način uh, zmagajo z projektom, recimo, temo. Ampak, um, bil je tudi interventni zakon, recimo, pa zdaj bo bistveno bolj za marsikoga banalen primer, ampak bil je interventni zakon za odstrel medvedov in dvolkov. Ta zakon je padel, Pado je zato, ker je šlo za urejanje, ki so ga mimo vseh obstoječih pravil, ki so že veljala v državi, torej so sprejeli nov zakon in ta zakon naj bi povozil vse ostalo. In ta zadeva je na ostalanem sodišču padla. Torej, imamo en zelo, zelo dober in nazoren primer, da zadeve lahko padejo, če jih pač seveda pravilno sprožiš, pravilno argumentiraš in tako naprej. Zdaj pa, um, Recimo praksa, zdaj zakaj govorim toliko tudi v stanem sodišču? Zato, ker porednih pravnih poteh in pritožbah prideš pač do nekega zaključka, ki po govosto od, pa po teh večjih projektih se ni ti ne moreš iti, ker gre za neko totalno nesorazmerje moči, um, imaš recimo lokalne prebivalce, ki bi si mogli najeti ne vem kakšno odvetniško družbo in se iti z nasprotnikom ki ima na volje milijone za to, ne. samo zato, da se pravda, ker ve kakšen dobiček bo pač iz tega prišel, tako da se v te postopke v bistvu ne moreš iti. Um, lahko pa ti na koncu sprožiš ta, bom rekel temu, brezplačen postopek pred ostanim sodiščem, v katerem um, na podlagi pač obstoječih argumentov in tudi obstoječe sodne prakse, ki moram reči, da so v na času kljub temu, da smo v zelo slabem, recimo, političnem razpoloženju, da se razvija v neko pozitivno smer, da ti ustavni sodnice, sodnice in sodniki, ki še so, da izpostavljajo okoljsko, recimo, problematiko, konkretno Arkoško konvencijo in take mednarodne pravila, pravila Evropske unije, slovenska na, na, nacionalna prava, Da izpostavljajo na način, kot ga do zdaj v bistvu še niso. Tako da smo v enem takem zelo čudnem obdobju, v katerem imamo na eni strani uh, ministra, ki napove 18 milijard projektov in na drugi strani ustavljamo sodišče, ki pravi, hej, mogoče pa ne bo šlo tako komod, oziroma, da jemo te malo staviti, pa te preverimo, kaj počneš pravzaprav. In uh, na ta način, ne, uh, z, z recimo tem okupičenjem enih, nočem, nočem reč, Za z izbiranjem strateških primerov, ki so res, res pomembni, za lokalno prebivalstvo, za vse, tukaj nočem jaz nikogar ne rangirati, kdo je bolj pomemben, ali ne. Ampak za kapacitetami, ki pač obstajajo v tej državi, da se greš take stvari, se je treba strateške primere izbrati. In recimo en dober tak strateški primer je bil čisto medvedi in volkovi, zato ker mogoče si se bodo samo za neko opcijo to so bili pač predstavniki kmetijskih združenj in lovskih združenj in tako naprej, ki so imeli zelo jasno recimo temu, v javnosti pojavo, ampak argumentov niso imeli pa v bistvu nobenih. In um, je tako pa zelo teh infrastrukturnih projektih, mogoče to niso zdaj kmeti in lovci, ampak so pač predstavniki kapitala, ki imajo sicer zelo dobre odvetniške službe in vse, ampak v obstoječem pravnem sestemu pravne zdaj um, Še vseeno, nimajo, kako bi temu rekel, prav in to se na, končno, na končni fazi se da dokazati, ampak se pravi, za izbero pravih strateških primerov, ki ti jasno pokažejo, kaj je pač obstoječa um, izvršilna oblast storila narobe in kako more to upoštevati v vseh naslednjih primerih mi konkretno, ne, potem lahko recimo tega medveda povoka, pa zdaj lahko bolj pozitivne stvari povem, kot so recimo na ne, tudi pri, pri zaustavitvi delovanja takrat um, je pico deloval, jaz konkretno sicer ne, ampak je pač podoben podoben princip. Ko ti greš, tako hodob, ima vseh obstoječih pravnih pravil. nekdo recimo ta pravila tudi pozna, ker verjemte, mi imamo zakonodajo, ki je drugače vredni, ne, mar bi se dalo spremeniti, marsikatero pravilo bi se dalo spremeniti, Ampak mi smo teoretično v dobro pravno okoljsko urejeni, v okoljsko prostorsko urejeni družbi. Samo kako se pač potem to izvaja v praksi, je pa drugo vprašanje, kako se nekdo interpretira to, tudi pravila, ne je pač vprašanje vseh na prakse. Pravno, z vsakim takim primerom, pozitivnim, ki je, imaš potem ti argument za naslednjič. In ko bo se recimo uh, minister lotil ne vem, infrastrukturnega projekta ranga uh, nuklearne in zdaj seveda tudi napovedal, um, se upračujem, ki to, ki zdaj gremo v take storije, ampak napovedan je bil um, v Nepnu, katerega alternativa zdaj recimo, da se je gradil, je bila razprava o tem, ali bomo Sloveniji sploh šli v neko dodatno nuklearno energijo ali ne, je bila predvidena do leta 2027. Zdaj pa recimo um, obstoječen nek načrt, pod, na, pod energetski načrt, je ja zdaj minister preskočil z, z enostavno določitvijo, da bomo 2022 že začeli graditi vsake preberu moče na njih, uh, In to seveda ni v redu. In če bo zdaj nekdo sešel recimo, takrat konkretno, ko bo ta postopek uh, sešel prav na nasprotovanje, bo na podlagi vseh obstoječih uh, sod, ki so že bile pač izrečene strani ustavnega sodišča, bo imel v bistveno večjo možnost, da uspeh. Zdaj, zavedamo se, da je ostavno sodišče tudi do določene mere politična institucija, kako se pač imenujejo ustavni sodniki. Ampak moram reči, da v tem primeru, v tem trenutku, smo na neki taki dobri poziciji in bomo jo tudi bistveno bolj, kako bi rekel, lahko, rekla, da je res dobra, ko bomo videli, kaj bodo odločili, recimo, glede teh določb ukrajine zakonodaje. Tako da pozitivni primeri so. Ne? Samo je pa stvar zdaj, za katere vse primere se res splača in kdo vse se bo pač s tem ukvarjal pa V lokalci, uh, kokar, kokar je lahko človek zainteresiran za to, um, verjevite, da lahko padeš na minimalnih zadevah. Na, na zelo trivialnih zadevah pred ustavnim sodiščem te zavrnejo iz, mislim, iz nekih, uh, pozabiš na navestnikov neko minimalno stvar in te zavržejo kar potem pomeni ne samo, um, da ti nisi uspel odkoli v tem konkretnem primeru, ampak da je večja verjetnost potem, da bo še kdo kasneje, ki bo prišel za tabo, da bo na podlagi istih argumentov zgubil. In zato je treba te stvari resno, pač pravim, sto težko V um, konkretno Balkan River Defense in akcijah, ki so na področju Balkana že bile in se še mogoče planira, je tudi potrebno verjetno neke odločitve sprejemati, ali se za vsako pobudo, uh, za vsako lokacijo v bistvu posebej uh, odločate. Uh, ja, mislim, to ne na, na žalost, oziroma na srečo. Na to je potrebno povstotne. Tudi ne samo pri Balkan Lever Defense, na splošno naravo varstvo, seveda, kot je že prej omenil, ponovadi pri vdelevanju nevladnih organizacij, odzadej ne milijoni milioni in... ...in... A, uh, jad, <laughs> uh, ...in množica ljudi, ki se lahko, lahko s tem de, de, de, de deluje, tako da je vedno potrebno ta, v bistvu, podobno kot v podjetjih, na koncu, ta vložek in sredstva, ki jih imaš, pa seveda uporabiti najbolj tam, kjer boš ima največji efekt, seveda. Ne. Tako da je povsod, kje vaduje, seveda, pač izbira tistih akcij, ciljev, kjer se lahko z danimi sredstvi pač naredi največji učinek. Učinek najboljši, misliš, zaščitev, pač to okolja. Se, ja, seveda, seveda. Ne. Zato tudi... Zato je tudi zelo pomembno, recimo pri Balkan Never's Defense in zelo fino in hnikovito deluje ravno ta usmerjenost za spodbujanje ravno lokalnih inicijativ, torej drugih društev ali pa samo inicijativ, za da se v bistvu nek način omogoči boj na več frontah brez pač seveda lastnega za nekega zelo velikega vložka. Ne? Torej, da se da drugim inicijativam glas, moč in na nek način v bistvu spodbudo, da se je v bistvu borijo za svojo reko, za proti svojemu Jezu in se na tak način v bistvu, prižge z samo misle, v bistvu, prižge še več teh uh, iskričkih in potem in način dajejo ta boj dobro proks za naprej naprej, ne? Zato je to v bistvu zelo velik pomen imajo pač te akcije ravno zato da v so bistvu, ljudje vidijo, da se pač da, da se pač da proti tem stvarem Postaviti in stopiti na prste, in to je v bistvu v še, še v bistvu večji pomeni teh akcij, ko enkrat zmagaš ne samo, da si zaroval tisto reko, tisti srce reke, ampak da si jih ostalim pokazal na da sedanjem, da, da je v svet bistvu ta plamen potrošil naprej. Uška še v tem kontekstu bi odprla mogoče vprašanje. Govorimo pravzaprav o primerih zaščite, preprečevanja nekih posegov, ki mogoče sploh ne bi bili potrebni, če ne bi obstajala neka gospodarska ali pa druga ideja. Na kak način pa lahko mogoče pristopimo v oblikovanje zakonodaja ali pa neko načelno določilo, pač, da ohranjamo okolje pridnost, no, recimo pred ostalimi panogami industrijsko, pač farmacejo, pač, kakorkoli gledano. Ja, se ne v, ali pa zbori, no, samo organiziranih četvrnih skupnostih, eh, za bom pač iz teh primerov govorila, kaj se poskušamo je, eh, je eh, pač po zbori eh, Peč so zelo odločno nagovarjali takšne, takšne, takšne problematike in poskušali peč dansko vplivati na postojiče zakonodaje na lokalni ravni ali pa na nacionalni. Podem tudi iniciativa misli zbor, odločeno od tega, od spremembe poslovnika Mestne občine Maribor, odloha o delovanju pravilnikih in tako dalje. Ali pa opozarjanje. Zastikrat je potrebno zelo to, da peč na lokalni ravni občina ima neke odloke ampak jih pač glatko povozi ali pa ne upošteva, tako kot podobno kot strategije in podobno. Dorač mora da izmed takih um, primerov, kjer se je to poskušalo sicer ne, kot neposredno spremijanje zakonodaje, ampak nek trenutek vpliva predno nastopi tista oseba, ki bodo zdaj naprej odgovorna na lokalni ravni za um, upoštevanje zakonodaje za svojo ekipo. Um, mislim, da se imel dobro To je primer dobre prakse, no, ki se je v eni meri skada za učinkovit, ampak potem morda se je malo, pač ni se izteklo, da kako bi se želeli. Je bilo v letu 2018 pred volitvom in to je bilo da 2018, ali 2018, 2018 so bile volitve na um, županski ravni. In takrat, ker um, so pač zbori samorganiziranjših vrti skupnosti delovali že toliko let in so pač prebivalci že sami postali v tem času tisti, ki se aktivno deležujejo teh zborov strokovnjaki in strokovnjakimi in posameznih področji, nekateri pa danesko so strokovnjaki in strokovnjakimi in posameznih področji zaradi svojih zabrazbenih oziroma poklicnih poti. Veliko ljudi je v pokoju, ki so pač delovali na nekih mestih, ki so pridobili dosti znanja. Smo nekako rekli, oziroma to je bila pobuda strani zborov, za pa ne bi mi enkrat postavili zahtev, kandidatom, se pravi predno, nekdo nastopi kot župan ali pa županja, zakaj mi, mi pri palci nekega mesta ne bi postavili nekih zahtev, kaj pa mi hočemo in pač na pogledaj kako bodo odgovarjali, tako se bomo odločili, da bomo potem volili. Ne. Se pravi ne nekih teh klasičnih volinih programov, ki so ponovali samo floskole, pa včasih niti ne moreš reči programi. Ne. In s, s, s, smo skupaj organizirali en sklop delavnic, ki je potekal vs. oktober, na posamec na se pravi tista področja ki so bila identificirana v teh letih na zborih kot najbolj pereča, ampak ko so se najpogosteje teme odpirali. En med drugimi je tudi okolje, pa zelen, se pravi zelene površine drevesa, potem ravnanje z odpadki, um, um, komunalne storitve in podobno, promet v mestu in tako dalje, ki je da zelo pač povezan z tudi okoljsko problematiko v mestu, poklicali smo strokovnjake, seveda ne z občine, ampak strokovnjake iz Slovenije, strokovnjake iz posameznih področij in prebivalci delali delavnice. In na teh delavnicah so nastale res zahteve, 66 zahtev, razdeleni po področjih, zelo argumentirane, ki so od kandidatov županskih in kandidatik zahtevali pač odgovore. No, je zelo elaboriran in zelo dolg dokument je bil poslani tem županom, kandidatom, no, in pač tisti trije, ki so bili najbolj igri, sveda nam niso odgovorili, ne, to je bil Fištravec, Kangler in Parsinovič, pa aktualni župan, no, potem, ko je bil aktualni župan uh, uh, izvoljen, smo mu še dvakrat uh, poslali ta dokument in zahtevali odgovor, nam ni odgovoril, tako da smo upravno inšpekcijo uh, poslali najden, na kar je potem odgovoril in sklical sestanek s predstavniki zborov in pa za svojo ekipo, kjer je potem pač čez dok, monolog, ki ga je najprej imel tem, kaj se namerava v mestu narediti. Rekaj, ok, bomo naredili delovno na skupino, sestavljeno iz podbivalcev in predstavnikov mestne občine Maribor. Delovno skupina je se potem sicer danesko sestala, kjer pa se seveda kot zmera in kot je bilo pričakovano, izkazalo, pa že ni nobene pripravljenosti na sodelovanje in pač in ti ne, poslušanje občanki in občano. S tem, da pač so občake in občani, ki so pripravili ta dokument, res. Ne? Pač on je res dela že toliko in toliko let, Na, te, na teh problematikah. Živijo v mestu. Medtem ko ta nova sveža eh, županska ekipa č, niti si ni niti, niti ni razumela, kaj je to, pač neki participatorni postopki ali pa vključevanje občanov eh, in tako dalje. Tega eh, pon pač nekaj neuspeljih sestankih, kjer se je takrat bil že bivši, torej spet direktor mestne uprave izkazal kot najbolj konstruktiven sogovorec. Um, tem ko pa podžupanja in pa še ena oseba iz kabineta župana, pa absolutno ne. E, ta skupina pač nekako nehala delovati, zaradi tega, ker se občina ni izkazala nobene pripravljenosti. In tudi od zdaj naprej nekako spet ta in iniciativa. Mestni zbor je nekaj nezaželenega, nezaželenega uh, sogovornika strani mestne občine, ali podobno je bilo že pri vrsti podpornega proračuna in tako dalje. No, tako da ti poskusi vplivanja na lokalno zakonodajo, um, pač se veliko krati izjalovijo, kar, kar ti vedno znova se izkaže um, ta um, nek refleks vladajočih, da ne, prebivalci ne pa ne, bomo, ne rabimo, ni najboljše delno. In tudi ni te um, tega nekega razumevanja, Mislim, ne, tako vemo, da so načeloma župani ti aktualni vodijo mesto kot podjetje, ne, ne kot neko skupnost, predvsem prebivalce. In prebivalce da mislim, da dokler bo pač ta mentaliteta župana prevladovala, ta uh, podjetniški tip župana, kjer je pač profit uh, ključen in kjer je pač mesto namenjeno temu, da pač se pridobiva profit, ne pa ni pa namenjeno prebivalcem, prebivalce, bo to zelo težko. No? Hmm. Da mislim, da je to, to nek tak pomemben uh, element, ki ga vedno, znova treba izpostavljati. Ja, zdaj počasi bomo že se približevali nekih uri za naslednjo projekcijo, predlagam mogoče, če še je kakšno vprašanje, da zaokrožimo da trenutno. Ja, zdaj, bi kar nekaj, ne? Ja, kar. Zdaj, kar dočem, teščem, ker je vel. Pa prej ne zanima, se povajajo pač v okolju, v misliti nekih investicij, ki vplivajo na okolje in smo rekli, da praktiče vsaka investicija v bilh okolja, Zdaj imamo te podnebne tako dalje, da vse države se nekako trudijo uh, na neki kompromis med napredkom in pa skrka zadovoljitvijo teh nekih podnebnih uh, vprašanj. Pa me zanima, kako je recimo vaš pogled, uh, kako recimo Slovenija, je Slovenija, a ne smo spremljali medije, uh, oddala na komisijo zelo slab predlog, oziroma da je bil ocenjen z slabšimi člankami. <hlas> In zdaj smo debeliše eno oblast ki kot se pravciro za nikak podnilne spremembe, a ne, ker se te, te spremembe glede zakon ki jasno kažejo kako različna ta oblast, pravijo eh, da ljudi precejim dvigovati kot doprz investicijami z kar im tudi legitimno bilo to da pač si na nek način na ta način razlišla, to je občina, da učijo razmišljajo. občina, učina se rekla da tudi. No kak je vaš pogled recimo na reševanje tega eh, vprašanja odkod dobite energijo? V prihodnosti, da je to odvisno od tega, kako se odločimo. Ne ja, to za vse ki tukaj ne gremo, nečemu odvisno. Ampak vseeno, da imamo ta podjetniški tip razmišljanja, ki prevladuje v svetu, da zmagava, ne? in pa sveda ta, ki pač nekako poskuša. Ne spremembe za podnebne spremembe, ki poskušajo upozoriti na težave podnebja, na okoljsko senzitivnost in tako dalje. In uh, jaz se pripravljam malo te debate okoli uh, tih energetskih problemov, ki jih pač ima konkretno Slovenija in tudi dejansko je zadeva pada ravno na te vločitvja, ne, a kaj bomo zdaj, bomo obstali tukaj, kje smo zdaj in pač recimo poskušali res malo uh, reševati situacijo znotraj tega, kaj trenutno imamo, se pravi, da vem hrani, mogoče da se potrebamo čimdje vzdržavati uh, te uh, hidroetave, ki jih imamo, mogoče še malo bitvačni na področju energetske uh, trajnosti in tako dalje. In pa sveda potem ta druga, ki je tudi pahom in drugim mjerno, ne, eno tudi on se zazema za nove za blok jadarske elektrarne. In sveda, kot na od teh pobodnikov, ki nekako tudi sprožal, ne, če pravi soline mora napredovati, kaj mora na točin graditi to svojo energetsko nerovisnost tudi, ne, tudi to je za pomembno. Faktor, ki je vedno več države, kako se pravi ta nekaj odvija, in je res, da je to neko odvisnost, oziroma vedno manj države, ki sodeluje, oziroma se poskuša, sicer se vse to, da se zdaj ravno zgodi, da z Mođarsko, se na koncu poveže, da je lahko povezovanje z Mačarsko, da se na neki to lajša povezovanje s vzhodnimi državami pri pretoku energije. Že reč, malagam. Primarko, da se va vaš pogled na to energetsko trajeno slovenost. Kaj, kakšen so vaši predobri? Kaj je za vas realni in kaj je tisti tako to, kakšen se tukaj sprečujem? Znači se jaz nisem sprohnem specializem energetikom. No, ampak, kakor je pač naša neka mnenja, apsolutno pač prvo, kar je, je pač problem ta, ki obstaja. Ta diskurz sploh. Um, ne iščemo te alternativne načine pridobivanja energije, zelo malo pa se govori o tem, da je treba zmanjšati uh, porabo, ne, in je to verjetno tisto, kar po bo... dobra se zavedamo, da kapitalizem je ja, ampak absolutno je to edini pravi odgovor, glede um, čelnarastnika. Absolutno, pri črsto gospodarskem rasti. In tudi z primerno sistema. karbon karbonatiže, se zdaj kar se pa tiče nekih uh, vredno realnih nekih stvari, pa bo vredno, mislim, pač kombinacija jedrske, vetrne, sončne uh, Ja, mislim, se strigim, kar se je ravno kar. Uh, sve, da mislim, da napredno, bilo jedino smislo, da napredno začnemo graditi nove energetske objekte, da se pač vprašam, seveda, kaj lahko, kaj lahko Že mislim, nedalgo nazaj, oziroma že ko se je začela ta pobuda pred leti za gradnjo hidroelektrarne na muri in vse skupaj je bila, bila nareda ena študija glede porabe energije, oziroma koliko energije bi recimo, priverčevali, če bi samo obnovili energetski sistem od hidroelektrarne do same napeljave in vsega in so v bistvu začunali, bi več energije več stotkov energije privrčevali kot je zdaj recimo cena reža hidrovektarana na sadu. Um, ampak ne, predvsem, da pa tem seveda ni dovolj kapitala in dobička, da bi se ne loto tega dela oziroma če očetno mi pravil kapitala da bi to izpeljali. Se mi pa logično seveda zdi dosti volj smiselno, pač vlagati stvari, ki pač je že imamo, ne, pred tem, da predtem začnevo nove kreditne. Um, Sporba, se, se pa tiče nekih alternativ, pa je tudi zelo dosti krati dost In nekaj pač sami, ki jo pojavarci dosti na vetimo ena da se dve, vprašajo pač, kaj je alternativa, ne. Mislim, ne vem, ne. In da tudi ne morem dati odgovora, ker, mislim, energetik, ne. Nisem, eh, lahko pa pač povemo vsi, kaj so tiste stvari, ki so pač omejojoče, ne. Torej pač, ta del narave je, mora biti ohranjen, toliko tega potrebujemo, toliko onega. Eh, in jaz mislim, da je tu pač energetika tista, ki mora najti najt rešitev, Kaj je tisto, kar bo tem omejitvam se lahko prilagodilo in pač do te energetske škrte, ki jo pač potrebujemo. Uh, seveda je tudi vprašanje potem, koliko te energije pač sploh rabimo. Minuto in dve, Po podatkih na zadnje, kar sem gledal, poročilo Evropske komisije o energetski, uh, srbski energetski kazenski razsežnosti vseh držav. Z, ki še zelo jasno za Slovenijo, da je zvodnica električne energije. pomeni da mi sami v tem takem ne potrebujemo, ker jo izvažamo. Um, torej pač to so tako vprašanja, ki bi jih več mogli pred takšno obrebiti, seveda razčistiti in predebatirati. Na v Sloveniji najbolj pač debato okoli tega. To torej je eno odkrito debato vseh strokovnih inštitucij, nevladno organizacij, na koncu se seveda tudi seveda prežavljamo v Slovenije, kaj se mi mislimo, energetiko želimo in na kakšen način želimo uh, energetikov, kaj vodne načko Ja, uh, mogoče bom tukaj govoril večkem bolj kot um, aktivni član Mladi za podnebno pravičnost. Um, Tako bom rekel, ena stvar, ki se res treba zavedati je, da kako bomo elektriko pridobivali v prihodnosti politično odločitev. Ne glede na to, koliko strokovnega gradiva in koliko strokovne podlage bomo imeli in koliko strokovnjakov bomo vključevali v to, da ne bodo povedali pač objektivne podatke, se vsakeč, ko se pogovarjaš recimo z enim takim strokovnjakom energetskim, te bolj jasem, da se gre pač res usmeli, kaj se bo pač družba konec konce odlučila, kako želi nadaljevati. Na um, zdaj imamo to podnebno paradigmo, um, ki je zato, ker je načutimo še vsi oziroma večina in ne čutimo tako ne direktno oziroma ne, ne čutimo neposrednih posledic, ko je naše življenje, pač ne vsi, ampak recimo temu večina. In um, zaradi tega mogoče ljudje niso tako angažirani in ne vključujejo so toliko v te razprave, še posebej, ko pride do nekih res pač težkih tematik, vidimo, da... Um, en politični pol recimo predstavi zelo poenostavljeno verzijo določene opcije, drug politični pol predstavi zelo poenostavljeno verzijo druge opcije in potem se ljudi samo še v tej današnji družbi ločevanja samo še vse na eno in so, kako bi temu rekel, agresivno zadovoljni s tem, ki se dio in ne razmišljajo več o kompromisih sploh. Um, tako da tukaj sem pa že nakazal mečkan pot naprej. Um, Prvi pogoj, da se odločimo, kako želimo energetsko živeti v naši pač, državi, je, da je civilna družba vključena v vse postopke, ki imajo praviti za tem, kakšno energetsko prihodnost bomo imeli. Tista vstopna točka ni konkretni projekt, ampak je energetska strategija za Slovenijo, ki mogoče zdaj še vedno ni, to je dokument recimo, spet strateški dokument, Pa, če ga bodo sprejeli spet vprašanje, a se ga bo upoštevalo in tako naprej, ne? ampak treba je začeti res na neki tisti krovni, krovni točki, v katero je treba ljudi preprosto vključiti. Dokler ne bomo omogočali doslednega upoštevanja mnen civilne družbe in strokovnjakov in vseh relevantnih deležnikov z področja, ki bo seveda na koncu nekdo presodljeno. Ne? Mi ne govorimo o tem, da je treba vsakega upoštevati, govorimo o tem, da je treba vsakega slišati. Na koncu bo pa nek filter, ki bo odločil kako gremo naprej. In če bo volja ljudi, enostavno na smeti, ne vem, pa no, kako potem nisko pač energije, bomo šli nisko oglisna energijo, če bo na smeti ohranjanje nizke nizke energije, bomo pa pač ohranjali to. V takie družbi enostavno potem živimo. Zdaj, če sem še mečken bolj a, konkreten, če gremo v smeri neke podnebne pravičnosti oziroma um, neke nuje podnebne, ki jo nekateri dojemamo kot nujo, drugi pa pač ne, potem bi bilo težko potrebno čimprej prej recimo zapreti. Pa to ni stvar, ki rečeš, ok, zdaj pa bomo zaprli in je stvar rešena? Ne bomo potem kaj z mi pridobivali energijo od nekje druge, recimo v tem trenutku, ko bomo občutali spad, ker tež vsem veliko količino energije naredi, a bomo zdaj mi uvažali to elektriko iz neke druge termoelektrane, tam kjerkoli že pač. To je recimo en tak legitimen pomislek. Druge, zmanjševanje količine rabe v bistvu energije. Ne ki naj bi bila tista prva, prva točka pri vseh teh strategijah, ki so bile se določene za neko spopadanje s tem energetskim vprašanjem, dajmo se res na to fokusirati primarno v smeri sončne, v smeri vetrne energije, izkoristimo potencijale, ki jih imamo na neki, bom rekel, zelo nespornem področju, ampak mi se ne gremo niti tega, mi se gremo v tem trenutku velikih, ogromnih projektov na načrtovanjih, ki enostavno se ljudje z njimi niso niti soočili, niti se z njimi ne ukvarjajo, niti niso sposobni povedati, kaj se o tem mislijo, ampak se gre enostavno res v smeri nekega absolutnega določanja, kaj bomo pa misli v državi imeli. In kaj je glavni problem trenutnega postopanja recimo temu, da lahko pride naslednja opcija, ne, politična, kakršna koli že, ampak mogoče bodo pa oni želeli zaradi istih interesov, kot so pa če zdaj, želeli ohranjati ta gradnjo nuklear, gradnjo um, ohranjanje teža, kar koli že naprej, v nedogled. Zato, ker se ljudje, kako, kako naj to dragajče povem, ampak ni, ne, ne, v, ne vključujejo res na tisti strateški, strateški ravni. Jaz ne moram povedati, kako pomembno mi je to, Kot pravnik videm totalno izločevanje civilne družbe. Ti daješ pripombe na milijon dokumentov, recimo ampak se upošteva, ne vem, en stavek. Ti daješ na strateške dokumente, sodeluješ v razpravah, hodiš na delavnice, hodiš na vse stvari, upošteva se pač minimalno. Kako se soočiti čisto z tem vprašanjem? Pač ne morem recimo odgovoriti, oziroma nimam tistega univerzalnega odgovora, ampak absolutno. Eno polje je pač trenutno, bom rekel, ustavno sodišče, kot se to spet sliši um, primarno, pač preizveze oziroma banalno sem hotel reči. Druga stvar je pa seveda, da se zadostna količina ljudi mobilizira. To je pa edina stvar, da se potem pač na volitve spravi ljudi, ki, ampak ki imajo tudi neko, um, ta prava bom rekel, opcijo, ki omogoča to razpravo o energetiki, ker dajmo biti um, iskreni sami do sebe, take razprave v energetiki ne bi omogočala niti prejšnja vlada in je tudi ni, niti ta vlada in verjetno tudi ne vlada, ki bo prišla za njo. Torej, to je stvar, ki ima pač bistveno širše razsežnosti res, kot, um, kot obstoječa vlada, ampak je stvar dejansko sistema, v katerem živimo in, in kaj bomo naredili, je bo pa v bistvu v naših rokah in obločitve reso energetski pač prihodnosti so v rokah ljudi in kakšna bo politična obločitev na koncu na povedi. Ok, jaz bi se na tem mestu zahvalila, pa povabila še, da se podružimo, pa mogoče nadaljujemo to debato še zunaj na vrtu, pa ob deveti vabim na film, tiste, ki jih vas zanima, torej nepoškodovanje.